Опритомнів. Рівне електричне світло. Заклопотано пікав якийсь апарат. На правій руці бинт із дротами, що загрозливо стерчали з нього. Я пробув у відключці весь день, і тепер за вікнами знову темно. Щойно реальність пробилася в мою свідомість настільки, що я зміг відрізнити її від сну, я рвуч Нога відразу запротестувала, обливши мене гарячою, як окріп, хвилою болю. Апарат обурено запищав. «Де Ельза?» запитав я, побачивши Ірму, яка сиділа на моєму ліжку. «Заспокойся», м'яко сказала вона. «Ляш, її вже шукають». «Шукають?» Я спробував підвестися знову. «Не треба». Ірма взяла мене за плечі. «Її шукає пів табору». «Моя віра!» раптом згадав я. Вона втекла. Так, кивнула Ірма. Я попереджала, що все буде саме так. Саме як? Чомусь я відразу зрозумів, що вона має на увазі не втечу. Грибниця щитує страхи. А ти любиш свою доньку найдужче на світі. Ірма поклала долоню мені на груди. А я, вчепившись в її руку, наче тонув у болоті, і вона була єдиним порятунком. «Що? Що там сталося? Кажи!» Вона прийшла до мого помешкання. Не знаю, як вона його знайшла. Считала у твоїй голові або взагалі по запаху. Очевидно, вона постукала і маленька їй відчинила. «О, Господи!» Я згадав той огидний звук, коли вірні зуби вдарилися об мій череп, і мимоволі торкнувся того місця. «Що? Що вона з нею зробила?» «Не знаю. Там немає крові або чогось такого». Боже мій, думаєш, забрала її? У мене вирухнулася слабка надія, що, може, у вірі залишилася найголовніша частина її особистості, залишилася турботлива мама, яка ніколи б не заподіла шкоди дочці. Не знаю. Я таки сів. Цього разу спокійно і повільно, і ірма не стала заперечувати. Ходімо, я не лежатиму тут. Твоя нога доволі сильно постраждала. Я відкинув ковдру. Стопа була забинтована. Поворухнув клуткою, Було боляче, звісно. Коли починається евакуація? Через добу. Ірма подивилася на години. Через 25 годин, якщо точно. Напевне, тільки тієї ночі я по-справжньому зрозумів значення слова «розпач». Час від часу монотонно вила сирена. Перелякані конкістадори в повному спорядженні снували туди-сюди. Спалахнули на повну силу прожектори. Десь вили двигунами бронетранспортери, обстежуючи найдальші закутки табору. Ми з Ірмою стояли біля входу в штаб. Чекали щохвилини. І ось ревище хода стало наростати. У мені вирухнулася надія. Машина наближалася в хмарі снігового пилу. Раптом вона зупиниться, і з люка висунуться якесь здоровило з моєю маленькою донькою на руках. І, мабуть, бурчатиме, що вона була за 200 метрів, і не треба було піднімати весь табір. Нехай би так і сказав. Було б неймовірно чудово почути це. Почути, що всі тривоги були даремні. Що Віра, навіть ставши грибом, не втратила той прадавній, сильний, прописаний у самій суті жінки, материнський, первень. Може, вона налякала Ельзу? І та втекла. Байдуже. Зараз відкриється люк. І я зможу її обійняти. Але транспортер пронісся повз нас, не зменшуючи швидкості, і помчав прочисувати інший сектор. Потім показався другий і теж не спинився. Через півгодини до входу в штаб з'їхалися всі шість бронемашин, відправлених на пошуки. Конкістадорів вилізли з люків і стовпилися, очікуючи інструкцій. Вийшов черговий з посовілими очима. Співчутливо подивився на мене і сказав, «Чекаємо генерала, будемо шукати далі». Він хотів додати ще щось, але не знайшов слів. Комендант з'явився за п'ять хвилин. Лише михцем глянув на мене і підійшов до чергового. Той щось розповідав йому, очевидно, про те, де і як шукали. А комендант кивав. Потім нарешті підійшов до нас. Я мовчки віддав честь. «Більшість будівель замкненій, і без ключ-карток або коду їх не відімкнути», – сказав він замість привітання. «Там нікого бути не може. Ті, в які був вільний доступ, уже перевірили. На відкритій території її теж немає». Комендант замовк, мабуть, очікуючи нашої реакції. «Але десь же ж вона є!» – хрипкомовив я і квапливо виправився. «Вони!» «Бо офіційно зникли обидві». Дитина і мама. Він кивнув. Є невеликий шанс, що вони забилися у важкодоступне місце. Вентиляційні шахти, технологічні тунелі. На їхню повну перевірку піде ще приблизно дві години. А якщо і там нема? Запитала Ірма. Значить, вони в утраченому секторі. Господи! Вирвалося в мене. Треба їхати туди зараз. Не можна чекати ще дві години. Лейтенанти! тихо сказав комендант. «Я ще розпівчуваю, але це... Однаково щоткнути палкою в осенне гніздо. Там цілий рій. Достатньо заїхати туди на бронетранспортері». «Мені байдуже, генерале!» Сказав я і запізніло додав. «Сер, там моя донька і дружина. Донька і дружина, яким дозволили приїхати сюди, обіцяючи нам мінімальні ризики. Мені однаково, який осини рій ви розворушите». «Їдьте і знайдіть її, сер. «Я розумію ваші почуття», – кивнув він. «І загалом ваша правда – це відповідальність корпусу, отже моя особисто. Але ми всі в цій ситуації, і ваша донька – не єдина дитина в колонії. Я не можу, рятуючи ваших близьких, ризикувати життям інших». «Послухайте, генерали, невже?» «Ні», – обірвав він. «Якщо ці ракоподібні прорвуться сюди, – ми не зможемо підготуватися до евакуації, не факт, що взагалі вистоїмо. Я залишив взвод для цілодобового прочисування табору. Це все, що я можу для вас зробити. І цього більш ніж досить, якщо вони ще живі. Він пішов до своїх бійців віддавати їм розпорядження. Загарчавши, роз'їхалися бронетранспортери. Осіб 10 розбившись на двійки, розійшлося прочисувати табір. Єрма повернулася до мене і зазирнула в очі нестерпно тужливим поглядом. Я не знав, що робити і що говорити. Моя донька пропала. Її викрала мати, з якої відбулися моторошні до кінця нікому незрозумілі зміни. Можливо, Ельза десь тут, у таборі. Але її не знайшли. Фактично, більше не шукатимуть. Є мізерний шанс, що вона і справді десь на підконтрольній території але більш вірогідно, що ні. Суто математично. Раптом мене осяяло, і Надія спалахнула з новою силою. «Він не єдиний вирішує», – сказав я Ірмі. «Є ще й офіцер контролю. І саме вона представляє командування корпусу, не комендант. Тобто за всі ці обіцянки мінімальних ризиків вона теж відповідає. Ірма хотіла щось сказати, але я зупинив її жестом». «А наша безпека взагалі безпосередній її обов'язок. Зрештою вона жінка і...» «Її заарештували», – не витримала Ірма. Я замовк на півслові, наче захлинувся. «Сьогодні вранці», – пояснила вона. «За наказом коменданта. Ми хакнули систему від її імені, пам'ятаєш?» З млосним відчуттям я відшукав вікна комендантового кабінету. «Світяться». Він вже все тобі сказав, зауважила Ірма, перехопивши мій погляд. Але я не відповів. Просто повернувся і, зціпивши зуби, пошкутильгав до входу в штаб. Комендант сидів навпроти за великим спорожнілим столом. Коробка, куди напередодні евакуації були складені генеральські речі, стояла біля його ніг. А якщо арсенал знайдеться? обережно запитав я аби не виказати себе передчасно. Ви ж шукаєте його. Може, заради нього варто трохи відкласти від лід? На кілька днів? Якби ж я знав, що там, перебив генерал. І ніхто не знає. І не факт, що та зброя ефективна проти пазуристих виродків. Може, це глибинні бомби, як ті, що ними бомбили нори павуків на Проксимі. А таке нам, що мертвому при парка. Я взагалі не уявляю, чим воювати проти блощиць, які вирубали нам електрику. Ніде такого не було. Заряджати батареї нема де, резервна мережа не справляється. У мене два транспортери на ходу, два. У половини хлопців гвинтівки на нулі і до розеток черги. Ми розгорнули всі сонячні батареї, які знайшли. Але погода, як бачиш, не балоє. Ці жуки, чи хто вони там, можуть напасти будь-якої миті. А ми тут голі. І за такої ситуації ти пропонуєш відкласти відліт. Так, я б прискорив його, як би міг. Він чекав моєї реакції, але я й далі мовчав.